Caseta 13 fața B În fapt, lucrurile nu par atât de grave. Lupta continuă la Voronej, unde rușii rezistă și contraatacă. Spre sud, nemții au ocupat Voroshilovgrad și acum atacă Rostov. O altă direcție ofensivă visează Stalingrad. Din simpla lectură a ziarelor, rămân cu impresia că, dincolo de larma de stil, situația nu este acută. Deschis ieri din întâmplare, Montenii căutam un vers latinesc de care aveam nevoie și nu l-am mai lăsat din mână. Ce încântare! De mult, de mult poate niciodată nu mi s-a părut atât de viu, atât de fermecător, atât de direct, atât de familiar. Am citit ieri Diul inutil edul onest și am început azi Diul experiență. Totul, fiecare rând, aproape mi se pare azi subversiv, cenzurabil. Niciun gând pentru piesa terminată aseară, n-am nicio tandrețe pentru ea, parcă e străină din mine, și totuși va trebui să mă ocup puțin de ea. «Lună 20 iulie 1942. Alarmă aeriană seara la 10. De ce? De unde? Te întrebi. Rușii sunt la don. Englezii au de lucru în Egipt. Cui îi mai arde să zboare până aici?» Alarma m-a prins în piața națiunii, imposibil de găsit prin apropiere una de post. M-am trântit în iarbă cu toată lumea care coborâse din autobuze și tramvaie. Pentru prima oară am asistat în aer liber la întreaga operație. Canonada era destul de puternică. Cartușele trasoare, reflectoarele, loviturile de tun, totul sub o lună ușor estompată de nori albicioși, fumurii, semăna cu un vast joc de artificii. N-am văzut niciun avion. Alarma a durat o oră, după care m-am întors imediat acasă și am citit ultimele două acte din The Tempest. Aflu cu surprindere, cu plăcere, dintr-un comentariu al lui Duval că Shakespeare îl citise pe Montaigne și avea o mare pasiune pentru eseuri. Îmi place parcă și mai mult acum că îi citesc pe amândoi deodată. Joi 23 iulie 1942 Scrisoarea de la Antoan Bibescu Răspuns la o scrisoare a mea, trimisă azi o săptămână, prin care îl întrebam dacă m-ar primi pentru câtva timp la domeniul său de la Corcova. Sunteți așteptat cu bucurie și nerăbdare. Rămâne de văzut dacă voi putea obține autorizarea necesară. Rosetti s-a oferit încă dinainte să încerce. Câteva zile la Corcova, cred că ar fi salutare. Fizicește mă simt prost, insomnii acumulate, oboseală, răceală, tot felul de mizerii, iar nervii sunt destrămați cu totul. Pretresc cu multe obsesii și idei fixe. Am de aseară un mic gvarteț de Mozart pentru coarde și oboi. Nu e din lucrurile esențiale. Un joc, o schiță, dar e agreabil să-l asculți și cred că l-aș putea asculta indefinit. E ca o spumă sonoră, puțin inconsistent, dar delicat și plin de haz. Am aflat mai mult, dar am omis să însemnez aici, atât de puțină importanță începe să aibă pentru mine, că Mircea Eliade e în București. Se înțelege, n-a căutat să mă vadă și n-a dat niciun semn de viață. Notă. În memoriile sale, Le Moison du solstis, Eliade explică evitarea întâlnirii cu Sebastian și-a dat seama că era urmărit de un agent al siguranței și se temea să nu provoace neplăceri prietenului său. Am încheiat nota. Altădată mi s-ar fi părut odios, ba chiar imposibil, absurd. Acum mi se pare firesc. E mai simplu, e mai clar." Cu adevărat nu am nimic, absolut nimic, nici să-i spun, nici să-l întreb. Căderea Rostovului este, se pare, iminentă. Nemții anunță că au ajuns în periferiile orașului." Joi 30 iulie 1942 în Rusia, situația pe frontul de sud, după căderea Rostovului, pare a deveni din ce în ce mai gravă. Nemții au trecut donul inferior în câteva puncte și înaintează repede pe larga câmpie ce se deschide înaintea lor. Chiar dacă nu vor ataca imediat Caucazul, ceea ce încă nu se poate ști, vor căuta să-l închidă, trăgând o linie de la Azov la Caspică. Mac Constantinescu, întâlnit al Alteieri, Nota: pictor, unul din fondatorii asociației Criterion, am încheiat nota. Îmi povestea că s-au adunat cu toții, vulcănescu, la Mircea Eliade, și că m-au evocat și pe mine. Expresia m-a amuzat și iritat în același timp. Dar ce? Ați făcut spiritism? Îmi pare rău că nu l-am întrebat. Am citit duminică cu glas tare, pentru Benu, ultimele două acte ale piesei. Impresie lamentabilă. Totul mi se părea absurd, ratat, fără haz. De câteva ori am vrut să mă opresc la mișloc și să renunț. Dar au trecut de atunci trei zile și mi se pare că văd lucrurile mai cu minte. Sigur, piesa asta nu e mare lucru. În forma actuală, nici reprezentabilă nu este. Cred însă că nu ar cere prea mari modificări pentru ca să devină. Deocamdată o las, o închid într-un sartar. Mă apuc de altceva, dacă sănătatea mă va lăsa, căci din nou merge prost cu ochii, cu somnul, iar mai târziu, după câteva luni, voi încerca să o revăd. Citit cu mare interes un roman de Dreiser, The Financier, puternic, solid, larg, îi lipsește puțină poezie, misteriosul magnetism al lui Balzac, pentru ca să fie un scriitor esențial, dar oricum ajunge pentru a te descuraja de orice roman pe care l-ai scris sau îl vei scrie cândva. Altminter merg mai departe cu Shakespeare și Montaigne. Terminat Richard al Doilea, început Comedy of Errors, citit de asemenea ultimele două acte din Hamlet, pe care le lăsasem neterminate. Sâmbătă 1 august 1942 Iulie a trecut îngrozitor de încet, ceas de ceas, minut de minut. Trag timpul după mine, mă după el. Trăiesc cu ochii pe ceas și calendar. Încă o zi, încă una și încă una. E extenuant. For now hath time made me his numbering clock spune Richard al doilea în închisoare. Închisoarea noastră e mai apăsătoare. Aș vrea puțină uitare, puțină indiferență. Aș vrea o săptămână de viață simplă, curată, fără obsesii. 1 august anul trecut. Ce teribilă zi fusese. În comparație suntem acum sau ar trebui să fim recunoscători. Miercuri 5 august 1942. Vară. Zile leneșe, inerte, greoaie, lungi. Duc o viață de larvă. Singurul meu fel de a fi treaz e insomnia. Dar când am norocul să dorm, cad într-un fel de letargie generală. Nu-mi mai pun niciun fel de întrebare. N-aș suporta. Mă voi trezi vreodată? Voi mai reveni cândva la viață? Voi mai fi vreodată un om viu? Sâmbătă 8 august 1942 din nou mare îngrijorare asupra sorții noastre în țară. Se pregătesc oare noi lovituri antisemite? Zierele de azi, ca la un semnal, sunt pline de comunicate relative la evrei. Muncă, rechiziții, delicte, amenințări. Un comunicat al Ministerului de Interne spune că autoritățile au stabilit că cele mai multe abateri de la legi și cele mai multe acte de sabotaj sunt săvârșite de evrei. Pe de altă parte, Bucarester Tageblat, într-un lung articol, arată planul conform căruia, începând din toamna, Asta și până în toamna 1943, România va deveni frai, prin transportarea noastră la Bug. Atmosfera apăsătoare, încărcată de presimțiri, temeri, spaime, pe care nici nu îndrăznești să le gândești până la capăt. Și Poldi, ce se întâmplă cu el? Se vorbește într-una de deplasări masive de evrei din Franța spre Polonia. Coșmar mereu mai întunecat, mai dement. Ne vom deștepta vreodată? Ultimele nopți, iar n-am dormit. Insomnii dezgustătoare, cu câinii care latră și urlă în curtea vecină, cu muștele zbârnăind prin odaie, cu ploșnițele care mișnă prin pat, pe pereți, pe mine. Imensă scârbă, deasupra căreia totuși trebuie să mă ridic dacă mai vreau să trăiesc. Duminică 9 august 1942 Razi mari în oraș. Se pare că dimineața tot orașul era împânzit de cordoane și patrule. Nu cred că singura captură urmărită erau evreii. M-am uitat astăzi pe harte pentru prima oară de două-trei săptămâni încoace, ca să situez toate punctele semnalate în comunicatul german. Armavir, Krasnodar, Râul Laba, regiunea din Sal și Don, Calaci. Înaintarea din sud este importantă, dar situația mi se pare confuză, iar jocul nu e poate terminat nici măcar în sectorul ăsta. Cât despre restul frontului, nicio schimbare. Comunicatul german arată o puternică ofensivă sovietică la Rjev, dar nu e de așteptat în mod rezonabil nimic substanțial. Recitit după 10 sau 12 ani A High Wind in Jamaica, citită pe vremuri în franțuzește. Oarecar dificultăți de vocabular din cauza termenilor marinărești, dar ce carte frumoasă, neobișnuită, același amestec ciudat de inocență și cruzime care m au uimit, cred, și prima oară. Am început încet Prea încet să scriu primul act din insula Sunt la a treia scenă Nici măcar nu pot spune că am intrat în subiect Tot ce am făcut până acum E un fel de sketch preliminar Care desenează puțin cadrul și momentul De altfel, mă tem că întreg scenariul actului întâi Este o schemă de sketch Duminică 16 august 1942. Schimbări mari pe front nu sunt. Înaintarea nemților în Caucaz a continuat mereu, iar acum, lovindu-se de munți, și-a încetinit ritmul. Piatigorsk, căzut de câteva zile, este aproape în centrul peninsulei. Pe hartă e impresionant. E probabil că nemții nu vor încerca să treacă munții, cel puțin nu acum. Deocamdată merg de latul peninsulei spre Caspică, până unde mai au vreo 200-300 de kilometri. Ofensiva din cotul Donului și spre Stalingrad se menține. Rușii rezistă, dar e de așteptat aici o intensificare de atac. La centru și spre nord nemții sunt în apărare. În genere nimic decisiv. Situația se păstrează în linii mari cam aceeași. Nu e interesant ce spun oamenii despre război. Pronosticuri, dorinți, temeri, toate sunt la fel de arbitrare. Vineri țara am mâncat cu Vișoianu și avocatul Gad. Luni am dejunat cu Devechi. Orientați fiecare în altfel, căci Devechi, malgretu, nu poate fi decât tot neamțofil, chiar dacă protestează. Fiecare repetă aceleași formule, aceleași raționamente, aceleași informații. E neinteresant, ba chiar stupid și e așa de obositor. Dar nu te saturi să vorbești mereu și mereu și mereu despre aceleași lucruri. Războiul ne urmărește ca propria noastră umbră. N-am scris toată săptămâna niciun rând din piesa începută. În schimb, din senin, m-a cuprins un neașteptat gust pentru vechiul meu proiect de roman. Deodată, lucrurile au devenit actuale. Oamenii vii, povestea atrăgătoare. Sunt mai multe serii de fapte pe care aș vrea să le strâng în același cadru, dar până acum nu vedeam prea bine cum. Acum, dintr-o dată, mi s-a părut că totul se organizează și se lărgește. E vorba nu de un episod epic, ci poate de o mare frescă, aș prefera să spun saga a întregii epoci de la 1926 până azi, în care se intre nu numai noii mei eroi, pe care de altfel îi văd foarte bine, ci și multe figuri din de 2000 de ani, care nerealizate acolo pot să capete realitate aici. De astă dată voi lucra probabil altfel decât m-am obișnuit. Cărțile mele au fost toate scrise fără fișă, fără plan director, ba chiar de multe ori, fără o cât de vagă cunoaștere prealabilă a drumurilor de străbătut și a țintei de atins. Ori, dacă într-adevăr o să fac o operă de mari proporții, va trebui să organizez materialul. Deocamdată, pentru că un fel de bruscă plăcere de a inventa faptele pe care le simțeam îmbulzindu-se, mă sila să iau tocul în mână, nu ca să formulez, ci ca să notez în grabă, am scris vreo șase pagini de coală, schițând foarte rezumativ materialul primelor cinci capitole. Este, împreună cu ceea ce îmi mai rămâne de notat spre completare, schema unui roman de 300 de pagini, dar în niciun caz nu voi lăsa lucrurile să rămână în această fază, căci oamenii acestui prim episod mă interesează mai mult prin ceea ce vor deveni mai târziu, 10-15 ani după, decât prin ceea ce sunt acum. Dar și romanul ăsta, ca toate celelalte proiecte ale mele, trei piese, traducerea sonetelor, o carte despre Shakespeare, depinde de atâtea lucruri. E în primul rând o chestiune de sănătate și de rezistență fizică. Nu sunt fizicește prea dărâmat pentru a putea duce pe umerii mei atâtea proiecte de lucru. Poate nu, poate că încă mai sunt pentru mine unele lucruri reparabile, deși, vai, nu cele esențiale. Marți 18 august 1942. Înaintarea germană în Caucaz e din ce în ce mai înceată. Comunicatul de astă seară vorbește de rezistență încăpățânată, de dificultăți de teren și de arșită tropicală. Adevărul e că momentul acut al ofensivei din peninsulă a trecut și odată cu el a început să scadă și entuziasmul sau deprimarea observatorilor pro și contra. Balanța psihologică se apleacă din nou spre Anglia. Jocul e mereu același. Cred însă că nu va trece mult până ce nemții vor lua iar o mare ofensivă într-un sector oarecare, Stalingrad sau poate chiar Moscova, și atunci vor fi iar de primările de rigoare și entuziasmele corespunzătoare. Poate abia târziu, în toamnă, se vor putea face socoteli importante, chiar dacă nu finale. Evreii depun bicicletele, titlul mare de afiș al ziarelor de după masă. M-a pufnit râsul fără să vreau. Anecdota cu evreii și bicicliștii era automat evocată. Începând de mâine, evreii vor plăti 20 de lei pâinea, iar creștinii 15. Miercuri 19 august 1942 Debarcare engleză la Dieppe, prim moment de emoție, plină de toate fabuloasele speranțe care dorm în noi sub atâtea de ziluzii, dar pe urmă foarte repede revenirea la realitate. Nu e o invazie, nu e nici măcar o ofensivă. Este o incursiune locală, mult mai energică decât cea de la Saint-Nazaire, dar nu de altă semnificație. Este, cum se zice, un raid combinat, la care iau parte tankuri, aviație și artilerie. Parte din forțele debarcate sau s-au și reembarcat, restul continuă să lupte. Nu 20, ci 30 de lei costă pâinea pentru evrei. Pentru noi înseamnă 1000 de lei pe lună mai mult, ceea ce reprezintă ceva în bietele noastre sogotel de gospodărie. Dar pentru marea calicime evreiască este o nenorocire. Și totuși, câte vreme suntem încă acasă, totul e suportabil. Merg mai departe cu Shakespeare, deși nu în același ritm. Citit Richard al treilea și Romeo și Julieta. Joi 20 august 1942 Relatarea germană asupra operației de la Dieppe arată că la ora 4 după masă, ieri, totul era terminat și estimează la o divizie forțele debarcate și apoi respinse, cu mari pierderi, se înțelege pentru englezi. Toată presa Axei consideră că proba imposibilei debarcări pentru frontul al doilea e făcută. Nu cunosc punctul de vedere opus și nici explicațiile ce se dau la Londra, dar e adevărat că nici nu înțeleg prea bine sensul operației. Oarecare bănuială de neseriozitate rămâne dincolo de orice explicație. Duminică 23 august 1942. Nimic nou pe fronturi. Săptămâna încheiată azi ne-a adus trei măsuri antisemite pâinea scumpă, bicicletele confiscate și al interzicerea de a avea servitori începând de la 1 octombrie. Neliniștitorie e faptul că se stabilește un fel de serie în care noi măsuri de oprimare devină automate. Te întreb ce va urma. Mă voi sili să plec mâine seară la Strehaia. Mi se pare că, în sfârșit, lucrul devine posibil, după nesfârșite alergături și obstacole. Mars 25 august 1942 Plec la Corcova. Ar fi descris o comedie grotescă despre aventurile mele până în sfârșit am obținut un buletin de populație. Cu atâtea eforturi, altădată aș fi putut poate organiza un voiaj în jurul pământului. Paul Sterian, notă, scriitorul Paul Sterian și el cunoscut la Criterion, era funcționar superior la Ministerul Industriei și Comerțului. Am încheiat nota. Paul Sterian întâlnit pe stradă, un Paul Sterian îngrășat, aproape porcin. Perplexitatea lui era așa de mare, jena, dorința de a fugi, regretul de a mă fi văzut, de a nu mă fi evitat, încât chiar acum, în graba plecării, n-am vrut să las nenotat faptul. Duminica 6 septembrie 1942. Întors ieri dimineața de la Corcova, refăcut, odihnit, calm, ars de soare, cu aerul meu de vacanță, de care pe vremuri eram atât de mândru. Zece zile de viață liberă, în plin soare, în plină libertate, pot face încă din mine un om nou. Nu sunt încă așa de uzat încât să nu mai răspund la asemenea chemări ale vieții. Mă credeam agonic. Nu, nu, sunt încă un om viu. Mai am reflexe sănătoase. Din toată destrămarea, apatia și prăbușirea mea, se mai poate reface o viață Dar regăsesc în București aceleași mizerii Și în plus altele noi Știu bine că nu mă voi putea păstra în forma mea de azi Luni 7 septembrie 1942. Va trebui să încerc a nu mă lăsa covârșit de mizeriile vechi și noi. Va trebui să mă adun în mine însumi. Dacă aș putea să fac și să respect un program ordonat de lucru, lectură și scris, poate aș reuși să nu mă destram iar. Nu are niciun sens și nu e de folos nimănui să reintru în exasperarea noastră comună. Sunt în infern, dar în acest infern trebuie să găsesc un colț de singurătate. Atât cât se poate. Simplul fapt de a trece pe Sfântul Ion Nou, unde sunt închiși deocamdată în așteptarea deportării evrei ridicați de la domiciliu, mă sfâșie. Mi se rupe inima privind și mi-e rușină să întorc capul. Sunt atrocități care nu pot fi privite cu ochii deschiși. E intolerabil ca o mare durere fizică. Cuvintele nu mai ajută la nimic. Poldi e undeva la țară, în Garona. Sentiment oricum de ușurare. Nu știm aproape nimic despre el, dar parcă e mai adăpostit. N-am găsit o jumătate de oră liberă să notez ceva despre Corcova. Marți 8 septembrie 1942 un jurnal, la Corcova, ar fi fost amuzant de ținut, dar ca să-l refac acum din memorie, nu se mai poate. Nu regret, a fost o vacanță și e mai bine că n-am întrerupt-o nici măcar pentru a redacta zilnic o pagină de jurnal. Aici intru într-un circuit de fapte care nu-mi permite să mă reîntorc, nici cu gândul, la Corcova. Oamenii din Sfântul Ion Nou au fost încărcați azi dimineață în camioane și duși nu se știe unde. Mi se spune că au fost scene de groază și disperare. Câțiva au fost lăsați pe loc deocamdată în așteptarea unei ultime deciziuni. Printre ei, Sandu Eliad. Zisul internat la târgujiu, Am fost dimineața să o văd pe nevastă sa Simpatia de principiu pentru el în această situație, căci e victima centralei, tot n-a fost de ajuns ca să acopere cu totul sentimentul de comedie proastă, pe care femeia asta ca întotdeauna mi-l inspiră Radu Cioculescu, întors din Rusia, crede că războiul mai durează încă doi ani, că nemții au moralul excelent, sunt formidabil pregătiți pentru iarnă și își păstrează întreg spiritul combativ. Lupta de la Stalingrad continuă. Soarta orașului pecetluită, își trăiește ultimele clipe, spun titlurile mari de gazetă, mereu aceleași de aproape două săptămâni. Totuși, comunicatul german de aseară semnalează contraatacuri rusești, desigur respinse la nord-vest. Joi 10 septembrie 1942. Trenul cu evrei deportați, după ce a stat câteva ore la Chitila, a plecat ieri după masă. Un camion încărcat cu alimente și haine a sosit prea târziu, întâi la Chitila, pe urmă la Ploiești și pe urmă s-a întors. Încremenire, stupoare, nu e loc nici de sentimente, nici de gesturi, nici de cuvinte. Am fost întâmplător cu Aristide la Belu, ducea Flor Mafaldei, se împlinesc azi 22 de luni de la cutremur, dar mă gândeam la milioanele de morți fără nume și fără mormânt, mă gândeam mai ales la aceste lungi convoie de evrei, nici vii, nici morți, aruncați deliberat într-o drăcească agonie. Un mare cutremur ar fi o mare binefacere, norocul Mafaldei de a muri în câteva secunde, o clipă de groază, nu zile, săptămâni, luni și ani. Evrei nu vor avea pâine o zi din cinci. Rația de zahăr se scade pentru evrei de la 200 de grame la 100. Cea pentru creștini se menține la 600. Vineri, 11 septembrie 1942. Îi povestesc lui Camil plecarea trenului cu deportați. O clipă mi se pare că se cutremură și el, dar nu. Nu-i nimic, zice Camil. Mă gândesc că rușii au făcut aceleași atrocități când au clădit canalul Volgăi și conștiința mea e în Sâmbătă 12 septembrie 1942. Se pare că nu se mai așteapte o cădere a Stalingradului prin atac direct. Lupta se dă pentru fiecare kilometru în parte. Vizibilă încetinire de ritm al ofensivei și la fel de vizibilă jenă în temele propagandei. Dar mă gândesc că nici Stalingradul, ca atâtea alte cetăți ce concentraseră la un moment dat întreaga atenție asupra lor, Kiev, Smolensk, Harkov, Sevastopol, nu va decide nimic în mod absolut. Cât timp situația la Stalingrad e gravă, avem impresia că acolo e un nod al războiului. Dar când chestiunea se va rezolva, fie ceea ce e greu de crezut printr-o degajare a orașului, fie mult mai probabil prin căderea lui, ne vom da seama că totul nu a fost decât un episod mai mult într-un război care continuă. Luni 14 septembrie 1946. Recitit cu o neașteptată plăcere, Ultima oră. E totuși o comedie excelentă. Știu care-i sunt cu sururile și știu ce trebuie refăcut, dar îmi dau seama că în trei zile pot face din ea un text mai mult decât reprezentabil. Nici măcar nu e vorba de refacere, ci de remanieri tehnice simple. Aș vrea să o fac să se reprezinte, căci problema banilor amenință să devină din nou gravă pentru mine, dar dificultățile sunt mari și, afară de asta, nu mă simt destul de tenace pentru a pune la punct o asemenea întreprindere. Comunicatul german de aseară spune că trupele de asalt au pătruns la Stalingrad, pe la sud, în oraș. Azi noapte, două alarme aeriene. Au căzut bombe și artileria tras puternic. Nu știu însă nimic despre ce s-a întâmplat exact. Miercul 16 septembrie 1942. Comunicatele germane de aseară și seară vorbesc de câștiguri de teren la Stalingrad, fără să dea însă precizări. În schimb, telegramele de presă, suplimentele de comunicat și comentariile arată că orașul e pe punctul de a cădea definitiv, gara centrală fiind ocupată, centrul fiind în mâna atacanților, iar luptele continuând pe străzi și în case. S-ar părea că totul e o chestiune de ore. După ce două zile circulau, pe stradă, în tramvai, cele mai fanteziste zvonuri despre bombardamentul de duminică, 50 de morți, 80 de morți, un comunicat oficial arată că numărul victimelor e de 14. Toate bombele au căzut la periferie și chiar dincolo de periferii. Azi noapte iar s-au ridicat familii de evrei în diverse cartiere. Nu știu nici câți, nici pentru ce, dar de aici încolo nimeni dintre noi nu mai poate fi sigur seara la culcare că dimineața se va deștepta în patul lui, în casa lui. Joi 17 septembrie 1942 105 sau 107, n-am reținut bine cifra, e numărul familiilor ridicate ieri noapte. Părinți, copii, frați, surori. Motivul neregul la prestarea muncii obligatorii. Sol acolo îmi spune că Stalingradul a căzut încă de ieri, dar că Berlinul întârzie publicarea știrii din motive de propagandă. Se pregătește un mare comunicat răsunător și până atunci se menajează efectul de surpriză. Marți 22 septembrie 1942. Familiile ridicate joi noaptea au fost expediate azi dimineață. Până în ultimul moment s-a crezut că se va reveni asupra măsurii. Încă nu credem în atâta nenorocire. Încă ni se pare că mai e loc pentru îndurare. Dar azi noapte, fără să știu câți și cine, un alt lot de evrei au fost ridicați de la casele lor. Treptat, metodic, planul deportării se pune în aplicare. Luptele la Stalingrad continuă După ce joi radorul avea informații sigure că orașul a căzut După ce vineri toată lumea știa și spunea că lupta s-a terminat Alice avea informații de la statul major După ce sâmbătă seara se aștepta un comunicat final de victorie Luptele continuă încă Ieri și azi comunicatul german semnalează contraatacuri sovietice la nordul cetății Întreaga bătălie e dramatică Ieri Yom Kippur, zi de post și încercare de a crede, de a spera Vineri 25 septembrie 1942. Fraza dintr-o telegramă Rador, publicată azi dimineață de la Berlin. Comandamentul german evită intenționat un mare asalt și preferă să înainteze metodic, chiar dacă poporul german și lumea întreagă trebuie să aștepte încă marea știre a succesului obținut la Stalingrad. Am impresia că oricât de eufemistică este această frază, pentru a nu spune pe față că ocuparea orașului a încetat a fi imminentisimă, ea exprimă un adevăr. Cred că, într-adevăr, nemții nu fac tot efortul de care ar fi capabili. Nu numai bătălia de la Stalingrad, dar toată campania din vara asta a fost dată cu economie, ca într-un război de tergiversare, nu de deciziune. Poate că nemții ar fi putut face mai mult și mai repede, dacă ar fi vrut să pună tot prețul necesar. Mă așteptam ca efortul lor de război să ajungă în vara asta la extrema limită biologică și tocmai de aceea o criză de sleire mi se părea de așteptat în decembrie, dar mă întreb dacă nu m-am înșelat. Mă întreb anume dacă relativ puținele lor realizări nu se dată doareze tocmai faptului că și-au menajat rezervele, dar știu eu, nu, nu știe nimeni, absolut nimeni. De aceea și este atât de exasperant prin zadârnicie jocul comentariilor și al pronosticurilor. Nu avem încă pur de ani, spune Jacques Truel, cu care am dinat miercuri seara la Bibești la Atene. Notă. Jacques Truel, ambasadorul guvernului de la Vichy la București. Am încheiat nota. Totul se termină în decembrie-ianuarie, spunea Braniște, care s-a întors de la Tiraspol pentru un scurt concediu. Și unul și altul are argumente. Toți avem argumente. Ar fi amuzant să notez multe lucruri despre Bibești, în circuitul cărora am intrat de la Strehaia încoace, Telegrame, scrisori, invitații, convorbiri, ecouri care se întretaie în triunghi. Corcova, București, Posada. Totul se petrece ca și cum eu aș fi în viața lor un personaj capital. Dar cunosc moravurile clanului. Prust mă ajută întrasta. asta Cifrul argoului lor, inanitatea acestei preferințe fastuos declarată și care într-o zi se va stinge brusc, fără urmă, până, cine știe, la un nou acces. În momentul de față, Antoan Bibescu și Elizabeth par a fi gata pentru orice sacrificiu, orice devotament, dar e același Antoan Bibescu pe care, la Geneva, n-am reușit să-l văd nici pentru 5 minute. E același Antoan Bibescu care, acum vreo 2 ani, m-a lăsat într-o duminică dimineața în hol la Atene Palace, fără un cuvânt, deși eram invitatul lui la dejun. E o notă de nebunie în ei, ceea ce de altfel face pitorescul și farmecul lor. Eu sunt un roturier destul de cumpănit pentru ca o asemenea comedie să mă amuze, dar e adevărat că n-am destul chef pentru comedii în momentul ăsta. Foarte frumoasă scrisoare de la Marta Bibescu despre Antoan. Sobră, severă, lucidă. Prima ei scrisoare nefastoasă. Dar ce să fac eu cu lumea asta de lux? Eu care mâine trebuie să plătesc chiria. Eu care nu știu unde să găsesc cei 100 de lei care mi-ar asigura din nou coștița casei pe un trimestru. La Tiraspol, împovestește Braniște, una din cele mai citite cărți este Accidentul, pentru un motiv foarte simplu. Se cumpără și se citește ce se găsește. Ori, Cărăbaș a adus acolo 30 de exemplare din Accidentul și le-a desfăcut. Notă, Ion Cărăbaș, renumit anticar și librar bucureștean. Am încheiat nota. Unor camarezi ofițeri, după ce au citit cartea și le-a plăcut, Braniște le-a destăinuit că autorul e evreu. Ia uite, domnule, nici nu se cunoaște. I-am făcut două vizite lui Mircea Ștefănescu. În principiu a acceptat să-mi adopte ultima oră. Răspunsul definitiv îl voi avea după ce va fi citit manuscrisul pe care l am lăsat. Pentru mine nu e decât o chestiune de bani. Sărăcia se strânge iar în jurul meu ca în cele mai proaste momente. Aseară, în grup, cu Lenny, la teatrul evreiesc, ca să vedem revista lui Stroie. Totul mi s-a părut, scenă, actori, sală, public, o curată nebunie. Moartea e lângă noi și noi avem un teatru evreiesc cu fete decoltate, cu jez, cu cuplete, cu bancuri, cu guange. Unde e realitatea? Spectrul trenurilor plecate spre Transnistria mă urmărea mereu. 26 septembrie 1942. Aseară în oraș cu Antoine Bibescu. Voia cu orice preț să meargă la teatru, dar nu la unul, ci la două. Spunea că n-ar putea suporta să vadă același spectacol de la început la sfârșit. Drept urmare, a luat bilete pentru Național, unde se juca Noaptea Furtunoasă și Conul Leonida, și pentru Teatrul Surorilor Cocea, unde se juca o piesă de Denis Amiel. Singur, acest lucru mi se părea destul de extravagant. În plus, personal, mi era destul de penibil să-mi fac apariția în două teatre deodată, în aceeași seară. Eu, care de doi ani, n-am călcat într-un teatru românesc. A face apariția e cuvântul indicat. Cred că am avut și într-o parte și într-alta o intrare de mare succes. N-a fost, desigur, om în sală care să nu întoarcă ochii spre noi. Antoan era îmbrăcat într-un costum alb de doc, iar în picioare avea niște papuci de casă, pe care și trăgea după el cu fiecare pas. Am încercat la plecare să-l conving să se îmbrace mai ca lumea, dar n-a fost chip De ce vrei să-mi schimbi costumul? E cald și mă îmbracă atare, iar papuci mei sunt atât de comozi În România, lumea nu știe să se îmbrace la național am văzut conul Leonida, după care am trecut vis-a-vis -vis în pasaj, unde tocmai începuse actul întâi. O sală arhiplină a urmărit intrarea acestui domn în costum de plajă, care a mers liniștit până în față și s-a proptit acolo, în picioare, la un metru de scenă. Iar eu, după el, am uzat și jenat în aceeași măsură, gustând din plin hazul situației, dar și îngrijorat de consecințe. Îl rugasem dinainte să nu vorbească tare în timpul spectacolului, așa că, cel puțin din punctul ăsta de vedere, lucrurile au decurs aproape normal, măcar că, din când în când, când nu înțelegea vreo replică, se întorcea spre mine. Qu'est-ce qu'il la femme en vert? După actul întâi, am plecat. Restul serii am petrecut-o mult mai agreabil, plimbându-ne pe calea Victoriei și, pe urmă, stând în piața Ateneului, foarte confortabil instalați pe piatra grilajului. E nebun! E sărit, îmi spuneam, și mai ales trebuiau să spună trecătorii. În realitate, deși puțină scrânteală intră în acest curios personaj, nu e propriu-zis nebun. Adevărul e că se consideră și efectiv este așa de departe, așa de străin de România și de București, care sunt pentru el un fel de ținut barbar, un fel de colonie pitorească, încât nu se ostenește să facă cel mai mic efort pentru a le place indigenilor. Trăiește între ei ca între niște negri, galbeni sau piei roșii, uneori interesat de moravurile locului, dar neconsiderându-se ținut ali se supune Mi-a povestit că Askit a fost teribil de amărât când a aflat că Elizabeth se va mărita cu un român Pur lui, c'était comme si elle avait puze en chinois Cred că Antoan Bibescu are același sentiment pentru întreaga societate românească E ca un englez căzut între oameni de culoare am făcut aseară, poate, experiența cea mai revelatoare de teatru românesc. Conul Leonida și Amiel văzuți în 25 de minute. Conul Leonida era jucat cu truculență, cu adevăr, cu haz. Amiel era în românește fals, trivial, absurd. Dina, Tanții și Critico, făcând psihologie. De îndată ce trece dincolo de Mahala, teatrul românesc e pierdut. Și poate nu numai teatrul, totul. Joi 1 octombrie 1942 Dacă Stalingradul durează până în octombrie Germanii sunt pierduți Îmi spunea acum o lună la Corcova Antoan Bibescu Iată 1 octombrie Stalingradul ține încă Dar nemții nu sunt pierduți Toate previziunile pe care le facem Toate datele pe care le fixăm Toate socotelile sunt arbitrare Războiul e un mister Care poate nu se va dezlega până în ultima clipă Și această clipă nimeni nu știe când va fi Peste 5 săptămâni Peste 5 luni peste cinci ani. Evreimea va fi exterminată, a spus Hitler în discursul de ieri. Aproape că nici n-a spus altceva despre mersul războiului, despre perspectivele apropiate, despre durata luptei, despre problemele esențiale. Nimic. Războiul este din nou într-un punct mort, cu excepția Stalingradului, unde lupta a devenit de două-trei zile extrem de intensă. Toate celelalte fronturi sunt relativ oprite în loc. E ca și cum războiul ăsta ar fi o stare normală de fapt, care nu trebuie neapărat să aibă un deznodământ și poate trena fără schimbare indefinit. De aici poate sentimentul de oboseală care ne-a cuprins de câteva zile. Azi dimineață a plecat Octavia, servitoarea noastră, tânăra țărancă de 18 ani, care se simțea așa de bine în casa noastră. A plâns ca un copil. Viața ne va fi și mai grea. Tot felul de mizerii zilnice, mici de sigur, dar insolubile se ridică. Măturatul, spălatul vaselor, spălatul rufelor, târguielile. Mama săracă e prea bolnavă și obosită. Noi suntem prea neîndemânatici. Vom mătura, vom face patul, vom spăla vasele, dar cine să spele rufele? Dar e de ajuns să te gândești la deportare pentru ca și asta să devină suportabil. Nu e tragic, e numai grotesc. Mă gândeam azi că ar fi de scris o piesă după Beatrice al lui Balzac două roluri admirabile de femei și o mare desfășurare scenică. Joi 8 octombrie 1942 Nimic nou pe fronturi, în orice caz nimic esențial Lupta de la Stalingrad continuă E greu să urmărești faptele din simpla lectură a ziarelor Se vorbește de încercări sovietice de degrevare Dar nu le pot localiza pe hartă Așa cum stau lucrurile acum, s-ar zice că nimic nu se mai așteaptă Într-o tabără sau alta decât venirea iernii Primele zile de școală m-au obosit dincolo de orice măsură După patru ore de curs mă simt extenuat se proastă sănătate. Vineri 9 octombrie 1942 Din nou strada Sfântul Ion Nou Și-a recapătat aspectul tragic De la începutul lui septembrie Două școli sunt pline cu familiile Ridicate as noapte Spre a fi trimise în Transnistria Vezi pe la ferestre chipuri palide Priviri încremenite Dar mai vezi și câte o față tânără care zâmbește Și câte un copil care râde Și nu știi bine ce e mai dureros Disperarea unora sau nepăsarea altora În fața destinului Șiruri lungi de rude așteaptă în stradă pe trotuar să-i mai vadă încă o dată pe cei dinăuntru Spectacolul este sfâșietor Și nu te poți desface de gândul Că poate aceeași soartă ne așteaptă pe toți Am tot crezut că voi reuși Să găsesc o sumă de bani Care să-mi dea, din acest punct de vedere Liniștea pe câteva luni Dar astăzi speranțele mele s-au dus După ce visasem jumătate de milion Mă întorc la micile nenorocitele mele socoteli Mai am vreo 7-8 mii de lei în casă Și pe urmă ce voi face? Lipsa de camaraderie a lui Mircea Ștefănescu, care până azi n-a găsit timp să citească piesa, ar fi absurd să mai cred că mă va ajuta să o joc, încă o poartă închisă. Sâmbătă 10 octombrie 1942 Comunicatul german de aseară nu mai menționează frontul Stalingrad. În mod vizibil, toate telegramele și comentariile încearcă să deplaseze atenția spre alte sectoare: Terec, Ilmen, Leningrad. Să însemneze acest lucru că s-a renunțat la ocuparea orașului, sau, fiindcă această ocupare mai cere încă timp, se trece deocamdată toată chestiunea sub tăcere până în momentul în care se va putea în sfârșit anunța victoria. Oricum, orariul victoriei e incontestabil depășit de anotimp. Toamna e întoi, am avut azi prima zi de ploaie și frig. Aristide îmi arată într-o carte al lui Victor Eftimiu, apărută zilele acestea câteva rânduri împotriva mea. Sunt colaborator roșcat al unei gazete ortodoxe, evreu nebotezat în slujba ortodoxului Nae Ionescu, etc. Notă. Expresiile citate nu apar ca atare în textul lui Victor Eftimiu, Frăția de Arme, volumul Amintiri și Polemici, 1942. Racursiul lui Sebastian comprimă două paragrafe. Cităm. Ei, Trivale, Aderca, Fundoianu, Alfred Hefter, Aureliu Weiss, Mihail Sebastian, m-au atacat paralel cu drept și creștini antisemiți de la foile naționaliste, tradiționaliste și ortodoxe, în frunte cu răposatul naeonescu. Și puntea de trecere între roșcații fii ai lui Israel și ortodoxia tuciurie o făcea tânărul Mihail Sebastian, evreu nebotezat și frecvent șabăzgoi al pravoslavnicilor. Am încheiat nota. Într-o zi, Eftimiu va fi un campion al extremei democrații, iar eu tot un huligan. Cu cât îmbătrânesc, îmi dau seama că malantanduiurile sunt irrevocabile. Cuvântul rămâne în viața mea o chestiune etern deschisă. Nimic nu va închide nimic, nici scrisul meu, nici viața mea. Luni 12 octombrie 1942. Terminat încă de zilele trecute, actul întâi din Insula. L-am început azi pe al doilea. Lucrez fără convingere, fiindcă știu că lucrez zadarnic. Lenii va juca o piesă de Froda și Nicușor, iar Insula, care ar fi fost o piesă de circumstanță pe care numai Leni, numai azi și numai la Barașeum o poate juca, va rămâne un lucru fără sens inutilizabilă. Dacă totuși o scriu, este pentru a nu lăsa la mișloc încă un proiect. Mă dezolează toate proiectele mele literare avortate. La drept vorbind, este insula un proiect literar? Mi se pare că este mai mult un pretext de spectacol. Era în plus o speranță de a câștiga o sumă de bani, astăzi când am atâta nevoie de bani și când nu știu nici unde, nici cum să-i găsesc. Războiul continuă ca stare de spirit. E o mare nenorocire pe care o avem mereu pe umerii noștri. Altfel însă, din punct de vedere militar, e un moment de oprire aproape generală. Comunicatul este de trei zile perfect anodin. Miercuri 14 octombrie 1942. Au fost liberați aseară toți cei care, în Sfântul Ion Nou, așteptau deportarea. Oameni întoși de la moarte. Mi se spune că în momentul în care li s-a dat drumul au fost scene de delir. Urlete, leșinuri. S-a strigat, trăiască România Mare, trăiască Mareșalul. Ce semnificație are această eliberare, nu știu. E o revenire, o suspendare? Să renunțe la deportări? Se amână? Bucarester Tageblat avea duminică un articol în care se reînnoia asigurarea că până în toamna 1943 nu vor mai fi evrei în România. Pauza militară continuă, nimic nou pe fronturi, Stalingradul cu totul ieșit din actualitate. Antoine Bibescu, într-o scrisoare primită ieri, mă întreabă dacă am nevoie de 10.000 de lei pe care e dispus să mi -i trimită. I-am răspuns imediat că nu am nevoie de nimic. Joi 15 octombrie 1942. În universul de azi, corespondentul de la Berlin vorbește de rectificare de front în vederea iernii care se apropie. Ofensiva va fi reluată, spune el, la primăvară, când bolșevicii vor fi nimiciți. Dacă armata germană intră într-adevăr în pauza de iarnă acum, atunci hibernarea începe cu aproape două luni mai devreme decât în 1941. Pentru prima oară se publică azi ceva despre deportarea evreilor, expatrierea unor elemente, cum sună formula comunicatului. În Consiliul de Ministri s-a decis ca de acum încolo operațiile de expatriere să fie făcute de un organism special, iar până la crearea acestui organism, orice măsură de acest fel e suspendată. Putem fi liniștiți, dacă da, pentru cât timp. Sâmbătă, 17 octombrie 1941. La Stalingrad, două zile, nemții au reluat ofensiva. Se pare că e efortul final pentru ocuparea orașului. Titel Mănciulescu, pe care l-am întâlnit în tramvai Adinauri, îmi spunea că totul se va termina în două-trei zile. Am luat înapoi de la Mircea Ștefănescu manuscrisul piesei. Nu l-a citit. Am preferat să tai scurt o situație atât de penibilă. Încerc mereu să scriu actul al doilea din insula. După câteva zile de inerție completă, parcă am reușit în sfârșit să urnesc lucrurile din loc. Dar la ce bun? Nu cred că voi face o piesă convenabilă pentru Leni și Barasheum. Joi, 22 octombrie 1942 actul al doilea din insula face progrese. S-ar putea să termin tabloul 1 până duminică. S-ar putea chiar ca acest tablou întâi să aibă proporțiile unui act, ceea ce m-ar obliga să revizuiesc în anumită măsură economia piesei. Ceea ce am scris zilele din urmă, azi mai ales, căci nu pot scrie regulat, în zilele în care am școală sunt pur și simplu extenuat, mă mulțumește îndeajuns. Poate că pe alocuri tonul e prea grav pentru ce vrea Leni și pentru ce poate primi publicul de la Barașum, Dar așa cum am pornit, nu mai e vorba de a face o piesă pe măsura lor, ci de a face o piesă pur și simplu. Foarte posibil să rămân cu ea în tar, ceea ce la urma urmelor nu-mi displace, deși am atâta nevoie de bani. Dacă n-ar fi lipsa banilor, nici nu m-aș gândi la reprezentare. O piesă reprezentată, o carte tipărită, un articol, orice semn făcut în public e un act de prezență și de acceptare. Ori eu nu mă consider prezent și nu accept. La Stalingrad, luptele continuă, spune laconic comunicatul german de-aseară. Din nou, ritmul ofensivei a slăbit. Din nou, iminența cădării orașului se estompează. Sâmbătă 24 octombrie 1942. În Stalingrad a fost respins un contraatac inamic, spune comunicatul german de-aseară. În Egipt, după câte o spunea Rosetia astă seară, englezii au luat ofensiva. Actul al doilea din insula merge, am impresia mult mai bine decât mă așteptam. Tabloul din mansardă capătă dimensiuni și consistență dramatică de act plin. Mă gândesc că, dacă se accelerează la reprezentație ritmul actului întâi, îl pot prezenta drept un prolog urmat de trei acte. Duminică 25 octombrie 1941. Titlu în universul de azi. Soarta Stalingradului pecetluită. Marți 27 octombrie 1942. Terminat ieri dimineața actul 2 din insula. Seara l-am citit pentru Lenii Scarlat și Jenica. Lectură edificatoare. Citind mi-am dat seama că am făcut un lucru bine construit, teatral valabil și, în ciuda ritmului de comedie, subțire scris. Îmi place poate mai mult decât jocul de vacanță. Sunt lungimi în actul 2, ba chiar o anumită monotonie, ceva trânant și prea lent pe alocuri, dar în totul simt că am în mână o situație generoasă. Trei personagii bine plantate și câteva drumuri deschise pentru actul 3, dacă nu cumva nu va exista și un act 4. Reacțiunea lor a fost desigur mai puțin favorabilă. Actul întâi le-a plăcut mult. Era de așteptat fiindcă e un sketch. Actul al doilea, unde tonul devine ceva mai grav, iar situațiile capătă oarecare densitate psihologică, i-a amuzat la început și i-a obosit pe urmă. Despre o reprezentare imediată, nici vorba nu poate fi. Scarlat nu vrea, iar Leni nu îndrăznește să vrea. El își păstrează loc pentru piesa lui și a lui Nicușor, Iar ea, biata fată, e dezorientată. Simte din instinct că insula e o piesă să simte că rolul ei are anumită căldură și intensitate, dar totul îi se pare prea fin, prea subtil, prea intelectual. De ce nu poți tu să scrii mai vulgar? Mi-a spus cu sinceră părere de rău.